23. fejezet Az elveszett kincs Amikor a Darnot felkutatására indult expedíció sikertelenül visszaérkezett, Dufran kapitány azt akarta, hogy amilyen gyorsan csak lehet, induljanak útnak. Ebbe jane kivéve mindannyia beleegyeztek. Nem, jelentette ki a lány határozottan, én nem megyek el innen. Önök is jobban tennék, ha maradnának. Két barátunk van a dzsungelbe, akik egy nap elő fognak onnan jönni. Arra számítanak, hogy mi várunk rájuk. Egyikük az tisztje, Dufran kapitány, a másik pedig az az erdei ember, aki az apám társasága minden egyes tagjának megmentette az életét. Két nappal ezelőtt azért hagyott magamra a dzsungel szélén, hogy, amint hitte, apám és Mr. Clayton segítségére siessen. Azért maradt távol, hogy megmentse el hadnagyot. Ebben biztosak lehetnek. Ha túl későn érkezett volna, hogy tehessen valamit, a hadnagyér már visszatért volna ide. Az, hogy nem tért vissza, számomra egyértelműen bizonyítja. Azért késik, mert Darnot megsebesült. Esetleg azért, mert azon a falun is túl kellett követnie a hadnagy fogvatartóit, amelyeket az ön tengerészei megrohamoztak. De hát szegény Darnot egyenruháját és mindenhol miatt megtaláltuk abban a faluban, Miss Porter, érvelt a kapitány. A benszülöttek igen izgatottnak látszottak, amikor a fehér ember sorsa felől kérdeztük őket. Igen, kapitány úr, de azt nem mondták, hogy meghalt. Ami pedig a ruháját és a felszerelését illeti, hát bizony ezeknél a vadaknál civilizáltabb emberek is elszednek a fogjaiktól minden értékes tárgyat. Akár szándékukban áll megölni, akár nem. Még az én szeretett földieim, a déli katonák is kifosztották az élőket és a holtakat, – Lehet, hogy ezt az ön erdei emberét is fogjulejtették, vagy megölték a vad emberek – vetette föl Dufrán kapitány. – A lány nevetett. <gül> – Nem ismeri őt – felelte parányi büszkeséggel a hangjába. Jó érzéssel töltötte el az a gondolat, hogy a férfi, akiről beszél, az övé. <gül> – elismerem, hogy érdemes volna várni erre a rendkívüli férfira – nevetett a kapitány. – Nagyon szeretném megismerni. Hát akkor tegye azt, kedves kapitány úr, piztatta a lány. Nekem feltett szándékom, hogy megvárom. A francia tiszt igencsak elcsodálkozott volna, ha megsejti a lány szavainak valódi értelmét. Míg ez a beszélgetés folyt, a tengerpartról sétáltak fel a kunyhóhoz. Itt csatlakoztak ahhoz a kistársasághoz, amely tábori székeken üldögélt egy terebélyes fa árnyékában. Ott volt Porter professzor, Mr. Philander, Clayton, aztán Sharpent nagy két másik tisztásával. Esmeralda háttérben téblábolt és időről időre közbekotyogva véleményt nyilvánított, vagy megjegyzéseket tett a család régi és elnéző megbocsátással kezelt szolgálójának jogán. Fejebb valójuk közelettére a tisztek felálltak és tisztelettek. Clayton pedig átadta a tábori székét jane -nek. Éppen szegény polsósáról beszélgettünk, mondta Dufran kapitány. Miss Porter válig állítja, hogy nincs tökéletes bizonyítékunk arra, hogy meghalt. És az az igazság, hogy tényleg nincs. Másfelől pedig kitarta mellett, hogy a mindenható ható dzsungelbéli barátjuk tartós távol léte arra utal, Darnot még mindig a szolgálataira szorul. Vagy azért, mert megsebesült, vagy azért, mert még mindig fogva tartják valamelyik távolabbi benszülött faluban. Elhangzott az a feltételezés, kockáztatta meg sharpen nagy, hogy ez a vadember a feketék azon törzsének tagja, amelyik megtámadta a csapatunkat, és az ő segítségükre, az ővéi megsegítésére sietett. Jane George pillantást vetett Claytonra. Ez roppant logikusnak hangzik, mondta Porter professzor. Nem értek egyet önnel, vetette ellen Mr. Finlander. Bővel lett volna alkalma rá, hogy ő maga ártson nekünk, vagy hogy ellenünk vezesse ővéit. Ehelyett hosszú itt létünk során mindvégig csak is egyféle arcát ismerhettük meg. Azt, hogy megvédett és élelemmel látott el bennünket. Ez igaz, szólt közbe létön. Ám nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a tényt, hogy több száz mérföldes körzetben kannibálokon kívül nem él emberi lény, csak ő. Neki is pontosan ugyanolyan fegyverei voltak, mint amazoknak. Ez pedig arra utal, hogy valamilyen formában kapcsolatot tart velük, és az a körülmény, hogy egymagában általán ezrekkel szemben valószínűvé teszi, hogy ez a kapcsolat aligha ha lehet más, mint baráti. Valószínűtlennek tűnik, hogy nincs köze hozzájuk, jegyezte meg a kapitány. Esetleg valóban tagja annak a törzsnek. Más tette hozzá egy másik tiszt, Miként lett volna képes annyi időt eltölteni a dzsungelben élő állatok és emberek között, amennyi ahhoz szükséges, hogy valaki ilyen kitűnően kiismerje magát az őserdőben és elsajátítsa az afrikai fegyverek használatát? Önök uraim saját magukból kiindulva ítélik meg őt, mondta Jane. Átlagos fehér ember, mint bárki önök közül, bocsánat, nem egészen így gondoltam, hanem úgy, hogy még az átlagosnál nagyobb fizikai és szellemi képességekkel rendelkező fehér ember sem volna képes, akár csak egy évig is életben maradni egyedül, teljesen csupaszon ebben a trópusi dzsungelben. Ez a férfi azonban nem csupán egy normális fehér embert múlt felül az erő és ügyesség dolgában. Annyival állami a mi atlétáink és erős embereink fölött, amennyivel azok erősebbek és ügyesebbek egy újszülött csecsemőnél. Bátorságban, harci jelszántságban pedig a dzsungel fenevadjaival egyenrangú. ha <gül> Az biztos, hogy igen állhatatos védelmezőre talált önben, Miss Porter! – mondta Dufran kapitány nevetve. – Nem hiszem, hogy akad közöttünk olyan, aki ne nézne örömes szembe is a mégói rettenetes halállal, ha ezzel egy csak fele ilyen hűséges és szép hölgy elismerését válthatja ki. Nem csodálná, hogy a pártját fogom, mondta a lány, ha láthatta volna, hogyan küzdött meg értem azzal a hatalmas szőrös fenevaddal. Látta volna, csak hogyan rontott neki annak a szörnyeteknek, mint a bika a szürkemedvének, a félelem vagy a bizonytalanság legkisebb jelenélkül. Ön is úgy vélné, hogy emberfeletti lény. Ha látta volna a barna bőre alatt megfeszülő hatalmas izmokat, azt, hogy miként tartotta távol magától az óriás majom iszonyú fogait, Ön is legyőzhetetlennek tartaná. És ha látta volna, milyen lovagiasan viselkedett egy idegen fajhoz tartozó idegen lányal szemben, ugyanolyan tökéletes bizalommal viseltetne iránta, mint én. Megnyerte a pört, tisztelt védő, kiáltott fel a kapitány. A bíróság ártatlannak találta védencét, és a cirkáló itt fog várakozni még egy pár napig. Így az illetőnek alkalma lesz visszatérni, és köszönetet mondani az isteni portiának. Az Isten szerelmére, édesen kiáltotta Esmeralda. Csak nem azt akarják ezzel mondani, hogy itten akarnak maradni ezen a rémes helyen a ragadozó állatok között, mikor mindenkinek módja van végre elmenekülni azon a hajón. Ugye nem így gondolja, édesem? Jaj, Esmeralda, szégyelhetnéd magad, kiáltotta Jane. Hát ez a módja annak, hogy kimutasd a hálád az iránt a férfi iránt, aki kétszer mentette meg az életedet? Ha tényleg így volna, ahogy mondja Miss Jane, de az erdei ember nem azért mentett meg minket, hogy itt is maradjunk, ő megmentett bennünket, mi meg elmehetünk innen. Én szerintem még haragudni is fog, ha visszajövet, meglátja, csak annyi sütni volt, hogy itt maradjunk, miután ő megtette a magájét, hogy mi elmehessünk. Azt reméltem már, hogy nem kell többé egy éjszakát se aludnom ebbe a vadállati kertben itten, és hallgatom azokat az egyedülálló hangokat, amik abból a dzsumbújból jönnek sötétedés után. Én egy csöp szemrehányás se teszek magának, Eszmeralda, mondtak létom. Minden bizonnyal nagyon fején találta a szöget, amikor egyedülálló hangokat emleget. Én soha nem lettem volna képes megtalálni a megfelelő kifejezést rájuk. Kell annál jobb, mint egyedülálló hangok? Ön és eszmeralda talán jobban tenni, ha felmenne a célkálóra és ott lakna, mondta Jane finom gunnyal a hangjában. És ahhoz mit szólnának, ha egész életükben ott kellene élniük a dzsungelben, mint annak az erdei embernek? <gül> Attól tartok, igen szánalmas figura lennék vademberként, nevetett kesernínsen, Ezek Ezektől az éjszakai hangoktól bizony a hajamiségnek áll. Meg lehet szégyen az ilyesmit beismerni, de ez az igazság. – Nem is tudom, – mondta Sarpent nagy. Én sohasem törtem a fejem olyan dolgokon, hogy mi az a félelem, meg hasonlók. Sohasem próbáltam meg eldönteni, hogy gyáva vagy bátor ember vagyok-e. Azon az éjszakán azonban, amikor a dzsungelben aludtunk, azt követően, hogy szegény darnótot foggyülejtették, és körös-körül egymás után harsantak fel, majd haltak el azok a rettenetes hangok. Nem is annyira a fenevadak bömbölése és acsarkodása volt rám akkora hatással, mint a súranó nezek. Azok, amelyeket az ember hirtelen egész közel hallott, és aztán hiába várta, hogy megismétlődjenek. A szinte nesztelenül mozgó hatalmas testek kiismerhetetlen zajai és az a tudat, hogy az ember nem tudhatta, az állat mennyire van közel, és vajon még közelebb boson e azután, hogy a hang már többé nem hallatszott. Igen, ezek a hangok voltak rettenetesek. És a szemek, monddi ő! Amíg élek, látni fogom őket a sötétben. A látható szemeket és a láthatatlanokat is, amelyekről az ember csak érzi, hogy rászegeződnek. Azok a legborzalmasabbak. Egy pillanatra mindjárt elhallgattak, aztán Csén szólalt meg. – És ő most is ott van? – suttogta elfúló hangon megborzadva. – Azok a szemek mai éjszaka rá fognak meredni, és a bajtársukra, darnót hadnagyra. Hát itt hagynák őket, uraim? Megvonják tőlük még azt a passzív segítséget is, amelyet az jelent, hogy néhány nappal tovább maradnak itt? Na-na, gyermekem, mondta Porter professzor. De Fran kapitány hajlandó maradni, és én is határozottan hajlandó vagyok rá. Mint mindig, ha arról van szó, hogy jó képet kell vágni a gyerekes szeszélyeidhez. A holnapi napot arra szánnánk, hogy megkeressük a ládát, professzor úr, javasolta Mr. Finlander. Úgy bizony, Teljesen igaz, Mr. Fillander. Már majdnem meg is feledkeztem a kincsről, kiáltott fel Porter professzor. Esetleg kérhetnék néhány ember Dufran kapitánytól, hogy segítsenek nekünk. Meg egy foglyot, hogy mutassa meg a láda helyét. Ez csak természetes, drága professzor úr. Mindannyian készséggel állunk a rendelkezésére, mondta a kapitány. Megállapodtak abban, hogy egy tízfőnyi különítmény az arró egyik fellázat matrózának útmutatása mellett Sharpen hadnagy nagy vezetésével másnap kiássa a kincset. A cirkáló pedig egy teljes hétig még a kikötőben marad. Ha ez az idő eltelt, Darnotot halottnak kell tekinteni, és feltételezik, hogy az erdei ember nem kíván visszatérni mindaddig, amíg ők itt vannak. A két hajó tehát fedélzetén a teljes társasággal útra kell. Porter professzor másnap nem tartotta kincskeresőkkel, akik déltájt értek vissza üres kézzel. A professzor bucsgón igyekezett elébük. Szokásos szórakozott nemtörődömsége egyszerűen eltűnt. Igen idegesen és izgatottan kezdett viselkedni. Hol van a kincs? kiáltotta Clayton felé, amikor még jó száz yard választotta előket egymástól. Clayton a fejét csóválta. Eltűnt, mondta a professzor felé közeledve. Eltűnt. Az nem lehet, kivitte volna el, kiáltotta porter professzor. Annak csak a jó Isten a megmondhatója, professzor úr, felelte léton. Elképzelhető lett volna, hogy a fickó, aki a helyet megmutatta hazudott, de olyan őszintén meglepődött és elképett, amikor semmilyen ládát nem találtunk a megnyilkolt sznájp alatt, hogy a semmikép sem lehetett színlelés. Meg aztán a gödör is mutatta, hogy ott valamit valóban elástak a holttestel együtt. Találtunk alatta egy mélyedést, amely csak lazán volt betemetve a földdel. De hát ki vihette el? kérdezte ismét Porter professzor. A természetesen a cirkáló legénységére terelődne, mondta Sharpentier hadnagy. Ha Jennifer's hadnagy épp az imént nem biztosított volna a felől, hogy egyetlen emberünk sem kapott partra szállási engedét. Tehát senki nem járt a parton egyedül, mióta itt horgonzunk, csak valamelyik tiszt parancsnoksága alatt. Nem tudom, hogy szándékukban áll-e az embereinket gyanúsítani. Minden esetre örülök, hogy így módon a gyanú lehetősége is elhárul a fejük fölül, mondta végezetül. Soha nem jutott volna eszembe az embereiket gyanúsítani, hiszen annyi mindent köszönhetünk nekik, válaszolta Porter professzor vonalúan. Ennyi erővel ami kedves Clayton barátunkat is gyanúsíthatnám, vagy éppen Mr. philander -t. A franciák, mind a tengerészek, mind a tisztjeik elmosolyodtak. Szemmel látható volt, hogy nagy kő esett le a szívükről. A kincs jó ideje nincs már a helyén, folytattak létom. Az történt, hogy amikor felemeltük a holttestet, az szép málott. Ez arra utal, hogy akkor vitték el a kincset, amikor a hulla még nem régen feküdt a földbe, mert amikor megtaláltuk, egészben volt. Jó néhányan lehettek a tettesek, mondta az időközben odaérkezett Jén. Emlékezzenek, hogy négy ember tudta csak megemelni a ládát. Azám, kiáltott feklétön. Mennyire igaz? Nyilván egy csapat fekete volt az. Egyikük esetleg látta, amikor a matrózok elásták a ládát. Aztán rögtön visszatért a barátjával együtt, és elvitték. A spekuláció nem vezet semmire, mondta Porter professzor szomorúan. A láda eltűnt. Soha nem látjuk többé, mint ahogy a kincset sem, amely benne volt. Csak Jane tudta, mit jelent a kincs elveszítése az apjának. Másnak fogalma sem volt róla. Hat nappal később Dufran kapitány bejelentette. Másnapkor korra reggel indulnak. Jane szívesen kért volna még egy kis haladékot, de lassanként kezdte maga is azt hinni, hogy szerelme szerelmese nem akar többé visszatérni hozzá. Két eljei támadtak. Az elfogulatlan francia tisztek logikus érvelése kezdte meggyőzni. Azt nem hitte el, hogy az erdei isten kannibál lett volna, de hogy valamelyik vattörzs befogadott tagja az idővel lehetségesnek tűnt a számára. Nem fogadta el azt a feltételezést, hogy meghalt. Lehetetlenségnek látszott elhinnie, hogy abban a diadalmas, erőződő, úzadó tökéletes testben valaha is kialudhat az életlángja. Ez annyit jelentett volna, mint elhinni, hogy a halhatatlanság csak por és hamu. Amikor Jean eljutott odáig, hogy ilyenfajta gondolatok vertek gyökeret a fejében, Egyszerűen újabb, nem kevésbé kellemetlen kényszerképzetei is támadtak. Ha a férfi valamelyik törzshöz tartozik, gondolta, nyilván van ott egy vad felesége is. Vagy esetleg egy egész tucat. Hozzá pedig egy csomó félvér gyermeke. A lány megborzongott. Amikor közölték vele, hogy a cirkáló másnap indul, szinte már örült is neki. Ennek ellenére ő javasolta azt, hogy hagyjanak a kunyhóban fegyvereket, lőszert, élelmet és berendezési tárgyakat. Látszólag a magát tarzan a fia néven aláíró megfoghatatlan valaki és Darnot számára, ha mégis életben lenne. Valójában azonban, azt remélte, az ő erdei bálványának, még ha valóban úgy volna is, hogy ingatakta labzaton áll. Az utolsó pillanatban még egy levelet is hagyott hátra a számára. Tarzanra, a dzsungelfiára bízva, hogy adja át neki. Utolsónak hagyta el a kunyhót. Valamilyen mondva csinált még visszatért azután is, hogy a többiek elindultak a csónak felé. Letérdelt az ágy mellett, amelyben annyi éjszakán keresztül aludt, imádkozott barbár istene épségéért. Ajkához szorította a medalliont, és azt mondta, Szeretlek, és mert szeretlek, hiszek neked. De ha nem hinnék is, szeretni, akkor is szeretnélek. Ha visszajöttél volna, értem, és más lehetőség nem kínálkozott volna, még a dzsungelbe is elmentem volna veled. Mindörökre.